на два-три дні. Привозьте їх з десяток та на місяць. От тоді вони чогось навчаться. Деталі узгодьте з моїм заступником. Софія вилетіла з кабінету мов на крилах. Яке щастя! Діти побачать усе це. Медсестер у кольорових хірургічних піжамах, Чудове обладнання, апаратуру, інструменти усі ці заморські набори Одноразового застосування для різних маніпуляцій Навчаться ними користуватися Не завжди ж наша медицина буде такою нещасною Колись настане час і нам спробувати Смаку справжньої зручності в роботі не збирати матеріал та інструменти, скажімо, для перев'язки чи венесекції щоразу як ось так. Розкрив пакет, а в ньому все є. І стерильні рукавички, і інструменти, і серветки, і навіть квачик. Вже вмочений у йод, приготований в окремому пакетику. Виймай і користуйся. Юлько! Уявляєш, нам вдалося, це справді чудово. Гадаю, від бою від бажаючих не буде. От, добре було б, почала будувати плани Софія, влаштовувати такі поїздки тричі на рік. На державній практиці для четвертого курсу восени, на третьому курсі навесні а влітку для всіх бажаючих. І випускників можна буде запрошувати, тих, що вже вчаться в інститутах, влітку ж канікули. А де вони житимуть у Києві? Це якось залагодимо. Заступник директора обіцяв допомогти з гуртожитком. Там зовсім недорого. Уявляєш, щовечора відвідуватимо театри, в суботу і неділю музеї. А дорога? Не усі батьки зможуть оплатити, повертала Софію на землю практична Юлька. А ми поговоримо з гарматним. Може, училище оплатить відрядження? Нехай оплатить. Це ж так здорово. В Україні 100 медичних училищ, але тільки наші проходитимуть практику в інституті Амосова. Вони тішилися новими планами, десь у глибині душі розуміючи, що не тільки для студентів, але й для них самих це буде можливістю випірнути хоч ненадовго з провінційного болота, подихати повітрям, Великого міста От тільки З гарматним узгоджувати Ці плани вже не довелося Як він не чіплявся За своє керівне крісло Як не відкуповувався Великими і дуже великими Грішми Та прийшов кінець І цій ниточці Знаєш, Софія Ділилася думками Юлька Мені здається, що кожна наша справа, праведна і неправедна, збирається десь високо над людиною у вигляді, ну ніби хмарки. Якщо справа добра, хмарка біла. Вона захистить від пекучого сонця, сховає від граду від блискавки. А погані справи? Людські прокльони збираються, немов чорна грозова хмара. З неї на голову винуватця сиплються усілякі біди хвороби. І не тільки на його голову. Часом замість винуватця вони влучають у невинного того, хто поруч, дружину, дитину. «На біду?» «Так. Над головою гарматного за ці роки назбиралося стільки прокльонів. Це мусило чимось вибухнути».